Velkommen til øh, jubileupperne. Velkommen til Enevoldsen. Emil Enevoldsen. Emil Enevoldsen, som jeg dog kan sige det, velkommen til mig selv, Jesper Poulsen. Vi har tredje øh, uge i streg, tror jeg, i studiet. Det øh, er rekord måske her på øh, <laughs> I hvert fald på det sidste. Ja, så det er jo, så det er jo fantastisk. <laughs> Nej, vi var slet ikke i det sidste uge. Jeg var syg. Det er rigtigt, men så vi jeg, kom ud ved podcast. Ja, det, gør det. det gør vi ikke. Nej, giver mig <laughs> øh, jeg giver faktisk ikke. jeg har jeg at fuld jeg vil ønske om, men vi kører det så meget live, så det kommer ikke til at ske. Men til gengæld kan vi give jer en breaking, fordi at for første gang i Brems levetid, der er lige en time inden vi gik på, der er der simpelthen tjekked to breaking news ind. Kan du lige starte med den ene? Esben Lunde Larsen og Søren Pind er ja. ikke længere en del af dansk politik. Nej. der tror du så om begge, men uh, ja, det Nå, jeg skal bare <laughs> tage den ene. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Uh, de er begge simpelthen uh... jeg tænker også at lytter dem på at det her tidspunkt, de hørte den, her, så ved de det godt. Ja, det gør de nok. Men øh, ja, Esben Lunde, han øh, går af ved et øh, længere Facebook-opslag, og Søren Pind, han går af ved en, ja, et interview til ja, Berlingske, altså, tror jeg. Ja, Esben Lunde det er så langt op opslag, at man ikke gider at læse det. Yeah. Men lige han stopper. Ja. Noget med 13 år i politik. Nu er det slut. Nu er det slut. Og, og Søren Pind, han, øh, han kan ikke mere. Nej, han er, han er udkørt. Det må ja. også være hårdt at skulle skære ned på uddannelse, så meget som han vil. Altså, det må også være... Ja, yeah, forfærdeligt. Han må jo møde en masse modstand i form af en masse engagerede unge mennesker. Fordi det er jo i ungdom, hvor man virkelig har energi til at trappe op med band og, og vise en utilfredshed. <laughs> så det, tror jeg, det er han sikkert pissigiteret over. Og Lars Løkker Rasmussen er vel ude at sige, at han skal mødes med dronningen på onsdag og have en ministerrokade i gang. Så ja, i morgen. Altså, den, ja, i morgen. Den anden maj. Øh, men Jesper, du er særligt på programmet siden. At, øh, at du kaldte, at der var valg her ja, i foråret, øvrigt ja. du stadig holdt fast i den kommentar? Nej, ja, <laughs> af... ja, ja, det. Altså i de forhold til, var ringende i går for, uh... for uh... hvad hedder for det? Venstre. Så, så tror jeg næsten ikke på det mere. Men på den anden side, mit argument var jo det her med, at så kommer der et valg i efteråret, så kommer der et råb, parlaments som vi også til at tale om lige om lidt, i foråret 2019. Og grunden til, man ikke gider have, at de falder på samtidig af er jo så, at så frygter Venstre, at nogle af de stemmer, de vil miste til Folketingsvalget, dem vil de også miste til øh, Europarlamentsvalget. Og jeg har lige set en opgørelse over, at faktisk så er der stadigvæk flest øh, rent øh, europapolitisk øh, folk, der vil stemme til det her parlamentsvalg, der vil stemme på venstrepolitikere. Så det kunne godt være, selvom det går at Det er jo lidt mistænkeligt, at de begge, de har begge to at været i politik i mange år, og jeg med et få sekunder i altså mellemrum. Ja. Tror du... Altså, når Christian var løbet... Jeg ved er det. Er det en kritik af Lars Lykke? Det kunne godt være... Øh, eller bare sådan en Arh, det, det ved jeg ikke, om det er... er Nej, men er sådan en politiske linje, der er lagt i... Øh, så der har jeg jo været ude før. Der er jo indtaget en blidighed om, hvor, hvor kritisk man skal være overfor at indvandre. Og jeg har i hvert fald... Søren Pin har jo været ude at sige, at... Det er måske ikke det, han kæmper så meget for. At være så... Øh, hvad skal man sige? Ja, kritisk. Altså hold os til det ord. Yes. Nej, men det skal heller ikke kun handle om dansk politik. Vi skal jo også spænde lidt mere ud i noget, noget EU-relateret. Det bliver vi nødt til. Så Jesper, jeg ved, du, vil, du havde lidt om noget eu kommission og Europaparlamentsvalg. Det er fuldstændig uh, korrekt. Jeg tænker, skal vi lige gøre opmærksom på, at uh, i starten af hvert program, der kører vi lige en tur gennem Europa og lige fortæller om, hvad der er sket. Og det er rigtigt, vi starter lige med noget... Uh, noget valg her til kommissionsformand. Inden da skal vi da jo lige break. Altså, det kunne godt være, du hører den her, og ikke har hørt uh, læst titlen på vores podcast. Vi har ikke lavet titlen nu, men jeg går ud fra, at den kommer til at hedde noget med Morten Messersmith. Fordi vi har så altså et interview med Morten Messersmith her i programmet, som uh, kommer her efter vores uh, tur rundt i Europa. Så det kan I godt glæde til. Så hvis du sidder og tænker, det er sgu lidt kedeligt at høre om, hvem der bliver den næste kommissionsformand, så frygt dig, fordi Morten Messer, han er... Han er på vej. Ja, og han er spudlende. <laughs> han er fremragende. det men... jeg glæder mig til at høre det. Jeg har jo ikke hørt, det var jo dig og Jesper og Martha, der har optaget ham og interviewet ham. Mm. Mens jeg, der lå hjemme på sofaen mm. og grædede under dynene og så Netflix. Ja. Det, var, det ville jeg også heller ikke... Ej, det ville jeg ikke. Efter den oplevelse, vi har haft, det kan lytte Ja, jeg, jeg skriver jo sådan interesseret for at høre, når, hvordan gik det? Og Martha svarer bare tilbage. S slagtet. Punktum. Ja. Ej, jeg vil sige, to spørgsmål, der var han ja. lidt hård. Den ene, der var meget selvforskelig, må vi så at sige. Okay. Der jeg man glæder nok... mig til at høre det i hvert fald. Ej. Jeg tænkte jeg ville også glemme her til i dag. Ja, det sammen med lytterne. Det skal jeg glæde jer til. Men hvis vi lige skal gøre opmærksom på hvor vi skal rundt eller hvor vi skal hen til uh, her på vores lille rundtur i Europa, så skal vi forbi uh, ja bare i generelt uh, Bruxelles. Uh, vi skal kigge lidt på hvem kunne blive den næste kommissionsformand. Måske vores egen Margrethe Vestager, så skal vi uh, kigge på hvilke danske politikere der har valgt at stille op til Europaparlamentsvalget. Så skal vi kigge på noget Macron, og mærke... Vi kan jo ikke ja, lave et program uden Macron. Nej, Macron skal med hver uge. Ja, det skal og han. Specielt, når både ham og Merkel har haft på Charmantur over ved Trumpen. Det bliver spændende. Uh, og så skal vi selvfølgelig have interviewet med Morten Messersmith, og så skal vi have noget Martas, uh, vores producer, redaktør, alt muligt mand, uh, kommer med sig i den igen. Og så til sidst, så skal vi have sat de her to danske politikere, der er gået af i dag, på vores jubelanalyse. Er det ikke... Uh... Det er planen. Det er planen. Lad os dykke ned i... Uh hvem der skal blive valgt som øh, kommissionsformand, fordi jagten er virkelig gået i gang nu, fordi at det er altså kun ja, et år til at øh, det her europaparlamentsvalg øh, bliver afholdt, eller og derved også øh, et nyvalg af den siddende kommissionsformand. Og der er nogle øh, ja, små problemer for at sige det lige ud. For det første så har vi jo det her spidsens princip, som øh, foregår således at europaparlamentsvalget øh, eller europaparlamentet, de skal være med til at vælge kommissionsformand, de skal faktisk pege Politisk, der skal være et politisk flertal bag den kommissionsformand, de gerne vil stille op. Og øh, det plejer ikke at være øh, noget... Eller det plejer, plejer. Det blev først stiftet i 2009 ved den her... Øh, hvad var det? Lissabon traktaten eller hvad det var? Og derved er det jo kun sket i 2014, at det er blevet foregået på den her måde øh, med den såkaldte Jean-Claude Juncker. Og derved er det jo lidt spændende nu, fordi at UK, de forlader... Storbritannien. Og derved forlader det her Labour... Æh, hvad ja, de forlader EU, Storbritannien. Ja, ja, og de forlader det britiske, eller det, hvad hedder det, Europaparlamentet, det her Labour-parti, hvilket gør, at der tidligere altid har været to store koalitioner i Europaparlamentsvalget, en centrum højre og en centrum venstre. Og centrum højre står simpelthen til at falde nu, fordi at, jamen, at det her labour som har fået så mange stemmer fra UK gennem tiderne, de forsvinder, og derved kan de ikke opretholde det her flertal. Og vi har begyndt at se tendenser, at der, over på højre siden er der kommet en masse populistiske partier ind, som begynder at tage den her magt og dreje det her parti over i en lidt mere er, vanvittig retning. Lad os nu kalde det, hvad det er. Ja. Og det gør, at ministerne, som også kan være med til at udpege det her, altså dem, der sidder i rådet, at de, som Lars Løkke også har fået ud at sige, kan det være rigtigt? Skal det her spidskandidat virkelig finde sted? Fordi at nu kan man ikke sådan helt vide sig sikker på, hvordan det kommer til at foregå. Og hvad tænker du, Emil? Jeg kunne godt tænke mig, fordi at spidskandidat, det skaber noget demokratisk legitimitet ved, at det er politikere, altså folkevalgte politikere, der skal pege på, hvem der skal være kommissionsformand. Men besværliggør, eller besværliggør det er ikke også bare processen som egentlig helvede, eller hvad? Jeg at... tænker jeg, det tænker da umiddelbart, at det besværliggør. Fordi vi ved jo godt det der med, at der er mange alene danske politikere, der kommer ned til EU og egentlig er lidt modstandere, blandt andet den Messe-Smith. Og hvis de så dem, jeg går ud fra, at det er mange af dem, der sidder i det antidemokratiske, populistiske partier. Ja. Så hvis de lige pludselig skal ind og få den øverste magt, og være imod EU, så giver det lidt clinch. Ja. Men, men omvendt, jamen altså, det er selvfølgelig mere demokratisk. Jamen det er det, og det er jo det, de ud ude og allokerer for Europaparlamentet, at, jamen det her, det skaber demokratisk legitimitet, det kan ikke, altså, og det er jo, har jo været så stor diskussion, altså alle mine PE-tekster, politiske institutionstekster de handler jo om demokratisk underskud i EU, og det er det jo også fordi, at øh, selve kommissionen og rådet, det har så meget magt, og det her spidsenkandidat-proces, uh, som blev lagt op i sten med traktaten i 2009 og blev gennemført i 2014, det har jo gjort, at man, at, at parlamentet har fået noget mere magt i hvert fald. Og nu er uh, statsminister, som for eksempel Lars Løkke ud at sige, at nej, det kommer ikke til at ske. Vi gider, at det her det bliver for risikabelt. Vi kan simpelthen ikke lade det afgøre, hvem der skal sidde i spidsen for, for kommissionen. Nej, men det virker også lidt absurd, at der pludselig kommer en eller andet... Jamen altså, jeg kan godt se det selvfølgelig mest demokratisk, men det virker jo lidt absurd, at der kommer en eller ind, der er populistisk og meget imod, hvad... Ja, ja. ja, men det ved jeg ikke, men det kan jo også godt være, at de har nogle interesser, som hele Østblokken ligesom er interesseret i. Ja, altså, ja, men præcis. Men tidligere har det også været, altså grundsæt også vækker kritik. Selvom UK... er, det, er det ikke bare fordi, at det er de store lande, de rige lande, altså Tyskland, Frankrig, Danmark, Sverige osv., der, der er ligesom stor, der, der er vant til, at det skal gøres på deres måde og med deres interesser for, hvilken retning EU skal gå i? Og nu bliver det så altså lidt et problem, fordi nu kommer der måske lidt mere ind interesse fra, hvad de østeuropæiske lande vil gøre. Måske jeg kunne forestille mig Grækenland og måske også Spanien også i den pulje, der, der egentlig er. Jamen, du har, du, har, du har så meget ret, fordi at, ø, i 2014 var der lidt den samme problemstilling. Fordi at Tyskland og Frankrig, hvilket er de så stort, og faktisk også UK, øh, som er mastodonterne i EU, UK var jo også på daværende tidspunkt, de ja. pegede på Martin Schulz som kommissionsformand. Men de kunne ikke finde et parlamentarisk øh, flertal. Op, ja, flertal til ham i Europa-parlamentvalget, og derfor, eller jeg ved ikke, hvorfor blev man kalder det parlamentvalg og i stedet for bare Europaparlamentet. Og øh, så Europaparlamentet, de pegede på Jean-Claude Juncker, og det var jo ligesom ikke Merkels, og øh, hvad fanden var det nu, Holland, der sad og Cameron, hvad fanden var der, der sad der dengang, så valg, og det er de jo selvfølgelig pisse i over, fordi det vil jo bare... Ja, det vil jo gerne selv kunne bestemme over deres område, uden at der skal komme eller anden, anden institution ind over og bestemme, hvem der skal sidde der. Præcis også det her med at have magt, i og med at de er så store spiller så vil de jo også gerne selv kunne være med til at pege på, hvem fanden de egentlig gerne vil have. Og det ikke skal være et øh, folkevalgt organ for os i livet med så mange EU-lande. Øh. Jamen det virker også lidt dumt, at alle lande har jo haft et folketingsvalg derh eller derhjemme i deres respektive land, for at finde ud af, hvem skal vi sende til EU, hvem skal vi sende ned i kommissionen og Europarlamentet. Og så er det pludselig Europarlamentet, der så siger, at nu har vi den her pulje, hvem vil vi gerne lige have over i kommissionen og som formand. Ja, og det er jo en enormt spændende debat, det der at tage op, fordi, ja, fordi ministerer, der udgør i... Øh, altså, som sidder i rådet, de er jo folkevalgte hjemme i det... Altså, nationalstaten. Og at de så egentlig ikke repræsenterer, de så ikke er landet, men så er det jo igen, okay, hvordan har de her valgsystemer, de differentierer jo også over de forskellige EU-lande, og der ved at der er der nogen, der måske er indirekte valg, og nogle direkte valg, og hvor folkevalgte er, er de egentlig, og sådan noget. Så derfor kan... Man, man, altså, man kan godt argumentere for, at det stadigvæk skal... Europaparlamentet havde noget, at skulle have sagt, for det er, jo, altså det er jo det, der gør, at det er et demokratisk organ i EU, og det er ikke bare nogen business man, der bare sidder og bestemmer. Men det er og også det, der gør EU så kompliceret. at, ja. at Det her det er, jo bare på et, det er jo ikke engang på øverste niveau. Mm. Det er det jo selvfølgelig, men det er jo ikke allerøverste niveau. Det er jo niveauet lige under. Ja. Og allerede her bliver det jo mere kompliceret med, hvem, hvem styrer hvad, og hvem gør hvad, hvem bestemmer, hvem der skal være leder osv. Ja. Det er jo fordi man kan også godt tage den lidt over på, på USA, hvor de også har det her meget den ene eller den anden to puljer, hvor så Trump, han har kommet ind og været lidt den her populistiske... og Altså, de er ikke døde endnu dog, i hvert fald. Nej, det er de ikke. Øh. Så det kan også godt være, at EU kan klare den, hvis der kommer en populist ind. Der. Ja. Men det, det tror jeg så ikke kommer til at ske i EU. Fordi, at, altså, de er jo sådan proportionelt bygget op. Altså, de antal øh, folkevalg, de får ned i Europaparlamentet, det bygger jo på baggrund af, hvor mange indbyggere de har. Og Tyskland og Frankrig har jo, trods alt flest fleste indbygger, ja, de har. Italien. Ja, ja præcis. Som Italien er jo ved at være Altså, jeg mener så en opgørelse om, at der er ret mange for det, der ligger i Norge og sådan noget, der er ud til at komme ned i Europaparlamentet. Så det, det bliver også spændende at følge. Men vi skal, vi skal videre nu, uh, ja. vi skal ikke, fordi vi har også, vi har også et uh, travl kan man sige. Vi skal kigge lidt på de kandidater, der også skal... Kan. Hvem kan det blive? Fordi at der bliver kompleksiteten ligesom uh, videreført simpelthen, uh, desværre. Uh, og der er ligesom to uh, store navne, som uh, står til at blive valgt. Og den ene er uh, Michael Barnier, og den anden er Sørme Margrethe. Æ, vores egen dansker, som vi har haft med her i programmet, og det vil jo fantastisk at kunne sige, at vi har haft en kommission for, men det vil faktisk være fuldstændig vanvittigt. Men øh, ja, det er Michael Barnet, Jeg er en, øh, hvad skal man sige, favorit. Ja, klar favorit lige nu. Jeg har lavet en klassisk øh, statskundskabsanalyse øh, med for og imod, ja. som man altid gør. Øh, hvad får Barnier og hvad der Ja, hvis vi starter med Barnier, så er han brexit forhandler. Det er jo ham, der Brexit-forhandler nu og sidder og diskuterer med alle de her andre EU-27-lande om, hvordan man skal lave den her aftale, og hvordan man skiller sig bedst ad med Storbritannien videre. Og det der tæller for, sådan potentielt, er hvis han lander en sindssygt god aftale, og det kommer til at være et okay forhold mellem Storbritannien og EU... Hvilket det ser ud til lige nu? Ja. Begge Begge dele? Præcis, så er det jo klart, at så sidder han i en meget favorabel position, fordi at han ligesom har forhandlet den her hjem, som er den største, hvad skal man sige, uh, uh, nu historie i hvert fald. Uh, samtidig så er det det her med, at han er forhandlingsformand her. Det gør også, at han networker, et, et, et term, vi elsker at bruge på BSS. <laughs> uh, så han er på at ud og spise en masse tapas med alle de andre ledere fra EU 27 lande, hvilket også vil gøre, at der ligesom... Han skaber nogle forbindelser i de andre lande, som kunne være, at de vil pege ham. Yeah, ja, og høre lidt om de forskellige interesser. Hvad, hvad der skulle til for dem, for at stemme på ham. Ja. Det problemet er så, eller vi kan lige tage Vester også, hvis vi lige skal tage hendes fordel først. Ja. Øh, hendes fordel er selvfølgelig, at hun på sin vis faktisk er fuldstændig ideel til at være, hun er en du ved, dansk liberal radikal, øh, og ideel i Tyskland og Frankrigs, øh, hvad hedder det? Lille, altså, Macron lille, har jo været oppe og støttet hende direkte. Macron direkte, ja, ja. elsker hende jo, ja. og Macron kan ikke så godt lide Barnier, så det er jo en god ting. Øhm, og så er hun ung og energisk. Altså, øh, hun stråler det, som EU gerne vil have. Øh, altså, hun er et nyt billede på et nyt EU, der er ikke så gråt og kedelig og ja. mystificeret. Hun er, det er Ikke så tørt og gammelt, det er lidt mere ungt og... Ja. Ja, venligt. Og det leder jo videre til uh, pandangen, altså Michael Barnier, som det er jo en af hans kritikpunkter. Det er jo det her med, at han er 67 år gammel, han er så ældre end da Juncker blev valgt. Og det signalerer ligesom ikke, at EU er på vej et nyt sted hen. Og det bliver lidt det samme, det er lidt, altså den gamle kedelige mand. og sådan en mand, ikke? Altså, han er en mand, det er jo heller ikke... Uh, i men de her det er heller ikke, Men øh, historisk set har der i hvert fald altid været mænd på de her topposter. Mange af dem i hvert fald. At, altså, det kan vel ikke helt være negativt at være mand? Nej. Det er være sværere at komme ind som kvinde. Der kan jeg godt forestille mig, at der må nogle lande, der tænker, okay, hun er en kvinde, og derfor så er hun måske ikke helt lige så ja. slagkraftig som, som ham manden er, uden at skulle gå ud i den diskussion. Men det kunne man godt forestille sig, at der er nogle lande i hvert fald, der vil tænke på det på den måde. Præcis. På den anden side så har Michael Barnier heller ikke sit eget parti i Frankrigs støtte, og han har slet ikke Macrons støtte. Altså, øh, han, finder, han Macron øh, appellerer ikke ligesom til, det her det er den rigtige. Jeg tror, det er måske er noget med. Hvilke retninger EU vil i, det er jo også det, der er meget stor diskussion om lige nu. Altså, det er som om, at øh, der er ikke er ligesom sat et øh, en ramme for den nye periode, øh, som træder i kraft her i 2019. Hvor, hvad, hvad mener Tyskland, og hvad mener Frankrig? Macron er jo sindssygt pro-europæisk, og jeg tror, at Frankrig, nej øh, hvad hedder det, Tyskland, de er, de er, holde, de er ikke så vilde med, med alt det, Macron siger. Altså i hvert fald ikke alt, hvad han siger. Nej, de vil jo de vil gerne gå i den tyske vej, hvor det er det er sådan lidt som det skal være, som en plejer. Præcis, præcis. Lidt konservativt, ja. Æ, og, derfor, og det leder jo meget videre til det her spidsen fordi det er jo Europaparlamentet, der skal pege på øh, afløseren. Og det store problem her for Veste er, det er, at hun sidder ikke i centrum højre øh, regi, hvor at, og Merkel hun vil aldrig, nogen, i hvert fald ikke, sandsynligvis ikke pege på en kandidat, der ikke sidder i centrum højre. Hun sidder jo i det her centrum vente, hun sidder for det her parti. som er et ret lille parti, sådan lidt et elite parti, altså meget elitært, det, der så kan blive godt for hende, og det, der kommer til at afhænge af, tror jeg, det er jo det her, som vi også har snakket om før i programmet, det er, om Macrons, Angmars bevægelse, den skal jo ind i Europaparlamentet, og det, han har ikke fået tildelt til sine pladser endnu. Og der går ryg om, at de faktisk melder sig ind i ALDE, altså den her øh, partiorganisation, som... For hvis, er, hvis er. Præcis, og hvis det sker, men så, øh, så tror jeg, det vender lidt, så tror jeg faktisk, det godt kan være sandsynligt for, at de vil pege på hende, men det er, det er en masse... Det kommer til at være et stort pussespil. Michel Barnier Æh... Ja, det bliver det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske, og det gør ud fra... Altså, ved, det er med et år, der er valg, så det er jo rimelig snart, man sådan finder ud af, om Angmars de går ind, og, øh, ind under Vesterheds pulje, eller hvad der kommer til at ske. Ja, jeg tænker, vi skal vi skal videre, hvis vi skal hvis ja. vi skal nå det hele. vi, ja, vi snakker alt for meget, simpelthen, for at vi vide her i vores øverste Ja, så, så, så hvis vi lige skal fortsætte med Macron og Merkel, nu vil vi lige have det end at dem, så har de jo begge to været i USA her i sidste uge. Macron var der mandag til onsdag, mens Mærkel hun kom fredag, tror jeg, det var. Og Macron, han har jo lavet den, lidt den her... Han er gode venner med Trump, og de er enige af mange ting, og de har diskuteret noget handelsaftale og noget øh, Iran... Øh, Iran... Øh, atomavtal. sådan? Atom ja, ja, ja, ja. Om, om Iran skal fortsætte eller ikke skal fortsætte med, at han har særskilt aftale, eller om USA må skal ud af den, eller hvordan det vil ledes. Må lige bryde ind der. Figt, så du, øh, Israels premierminister han vil lyde og allokere det. Han havde levende beviser på, at Iran ikke har overholdt den aftale, der var indgået med. Og okay, så der er jo endnu en gang splidet mellem Iran og Iran. Ja, det er det. Det er virkelig. <laughs> Nå, jeg ved jamen, perfekt. Jamen, det er som det skal være jo. Og jamen, Macron har været den her fortrøbne for hele EU for at ligesom bevares, øh, atomaftalen og undgå en med USA. Men de er jo også lidt et ugemæt par. Altså, Macron han er 41 år, han advarer mod populisme. Trump, han kommer som, hvad er han, 70 plus. Ja. Han kommer ind, det er rent populisme, ud med eliten. Eller i hvert fald ud med de elitære ledere. Ja. Så det er også lidt en sjov blanding. Men det virker som om, at de har, at de har haft en, en god samtale, og det er egentlig gået godt. Så kommer Merkel fredag. De snakker lidt de samme ting. Trump siger, de siger, at de godt kli hinanden, men det er sådan lidt på sådan en afdæmpet måde, Merkel svarer i kortsætninger. Øh, og det er specielt handelsaftalen, de diskuterer, og de skulle faktisk... Altså, det er fordi Trump, han vil lægge, de har øh, 12 på stål og øh, aluminium. Ja. Og det er jo faktisk for ud i dag, om, om, det, om han så vil lægge det på hele EU, eller ikke vil gøre det, så... Der Jamen, ikke, jeg har ikke set noget i dag, har du Jeg har læst, at uh, de, de får lige en måned mere. En måned mere, Den det er klassiske, vi udskyder ja, problemer lidt. ligesom OK18-forhandlingerne, ja, <laughs> vi udskyder ja. hele tiden. Ligesom lidt bane, vi har en deadline, så skyder vi lige lidt. Præcis. Uh, ja, men jeg så også nogle de artikler, jeg så kun lige overskifterne med, at uh, Macron og Trump, de hygges sig vist, og noget med Macron, han har bestyr på Trump var sådan noget, Den klassiske. Ja, ja altså, så, han over, så tweeter Macron, han har, altså, jeg har styr på Trump, der sker det her, det her, så rejser han hjem, så tweeter Trump, fuck Macron, jeg laver det her i stedet for. Jamen, det er genialt. Jeg kunne godt forestille mig, at Trump og, øh, Trump og Macron ville have en, øh, en fed tid. Nej, øh... jeg tror faktisk, at de, at de har et okay forhold sammen, og at de har nogle af de samme visioner, og at vi godt skal sidde og diskutere tingene på en forholdsvis fornuftig måde. Ja, det tror jeg også. Jeg tænker, at for at komme videre, øh, vi har også et langt Morten, øh, Morten Æh, hvad hedder det? interview, vi bringer lige ham lidt. Jeg tænker lige hurtigt, at vi kan sindssygt kort i break, hvem øh, der stiller op til Europaparlamentet for de forskellige partier. Det er egentlig bare en altinget øh, opgørelse, der er lavet her. Der er nogle forskellige... Øh, fra Socialdemokratiet, der er uh, Jeppe Kofod, nuværende member of the European Parliament, stiller op igen. Så er der nogle andre, som man ikke rigtig kender. Øh, så er der en fra konservativ ungdom, Kusmar Pavlov <laughs> Fra konservativ KU simpelthen. Ja, ja. Så er der uh, Margrethe Argen, hun stiller fem op igen. Altså, ja. fuld, altså, jeg troede, at... Ja, Vandvindigt. Så er en lykke Lykkegaard fra Venstre klassiske, og så er der en masse andre. Øh, så faktisk alle de sædvanlige er pludselig lidt ekstra. Ja, og så Rasmus Nordqvist selvfølgelig for Alternativet. Ja. Øh, bøssen, som øh, stiller op. Øh, ja, det er der jo ikke noget galt i. Altså, ah, nej, ja, der er vel man... også nogen fra enhedslisten. De stiller vel også op for første gang selv. Ja, de er ikke kommet ud endnu. Øh, og det gør jo også det der med folkebevægelsen mod EU. De ved ikke, om vi de får den samme støtte, som de har gjort tidligere. Nej. Øh, ja, og så er der jo rigen... Ja, så er det ja, ja Så ingen af de, sædvanlige, der er død endnu, ligesom de gør der Nej, men spændende at se med Rasmus kvist og alternativet der stiller op, jo. Øh, jeg tror faktisk godt, han kom ind. Øh, jeg vil ikke undre mig over, at københavner, de øh, de stemmer, de stemmer på ham. for ham. Ja, men det er ligesom til Folketingsvalget, det er jo det er grotesk, hvad de kan finde på, i københavnere. <laughs> jeg tænker, at vi lige så stille skal til at bringe det Morten Messersmith øh, interview. Så jeg vil lige slutte øh, den her dejlige EU-hymne. Ja, og det er jo simpelthen, fordi vi er så heldige at få lov at interviewe Morten Messersmith, som Jesper og til de gjorde i Sidste uge over telefonen, og jeg er lige så spændt, som jeg lytter på at høre, hvad, hvad det gik ud på, og hvad I, hvad I har fundet ud af det i det interview, Jesper. Ja, jeg håber, at vi, vi håber, at det starter øh, korrekt. Velkommen tilbage til Jubel Nu har vi endelig øh, fået et øh, lidt kritisk perspektiv her på EU øh, med, ikke ind i studiet, men på telefonen, næsten det samme, nemlig Morten Messerschmidt. Øh, velkommen til dig. Ja, velkommen til. Og vi kunne godt først starte bare at tænke os at høre lidt om, hvordan det egentlig er at arbejde nede i sådan et øh, stort organ, som, som EU nu er. Øh, især når man har sådan en kritisk holdning til EU som organisation. Hvordan er det så at arbejde dernede? jeg tror sådan set, uanset om man kommer med en kritisk eller en ikke kritisk tilgang, så er det mit indtryk, at, øh, at man bliver bekræftet i sit standpunkt. Altså, øh, vi som ikke bryder os om EU, lægger mærke til en, en masse ting, som, som er, er det ubehagelige. Og jeg tror, at dem, der kommer og følger og kommer jo tit, eller ofte i hvert fald, kommer til at lyde lidt en kritik af EU som ja, institution eller union. Altså det her med, at der er på sin vis et demokratisk underskud i EU, i og med, at parlamentet måske ikke har så meget magt, som man kunne ønske sig. Altså hvad, hvad er din holdning i forhold til det? Om måske kommissionen og, og rådet osv. måske har lidt for meget medbestemmelse i forhold til de direktiver osv., der bliver vedtaget i EU? whoopening Så er der opfølgende spørgsmål, der kan jo lyde på, om, om institutionerne i EU så har for meget magt, og nu må du ikke lige hænge mig op på det præcise antal, men jeg har noget af næsten 70% procent af alle lovgivninger, det bliver rent faktisk vedtaget i EU, så ved jeg godt, det er op til den øh, enkelte nationalstat ligesom at implementere den her lovgivning, men alligevel at der er så høj en grad af lovgivning i de suveræne stater der faktisk bliver vedtaget nede i EU, altså, hvad, hvad, hvad, altså har de for meget magt, institutionen, eller hvordan øh, er dit syn på det? at komme det her til livs på, det kan jo for eksempel være at gå i, i Brexit-fodspor. Øhm, og jeg vil egentlig gerne høre dig ad, hvad du ligesom tror, øh, Storbritannien kan få ud af ikke at være medlem af EU. Og om der er nogle fordele, vi også kan hente øh, ud fra dit perspektiv. Ja, så altså, helt fundamentalt vil ikke være med i EU, for Storbritannien er jo lov til selv at Og jeg noterer mig, at, øh, at øh, en stribe af de økonomier, som, som EU gerne vil lave frihandelsaftaler med, i dag står klar til at lave frihandelsaftaler med Storbritannien, så snart de er uden for EU. Det er jo først i det øjeblik, de får mest befolkningen til selv at forhandle. Øhm, og jeg føler mig overbevist om, at man relativt hurtigt efter at Storbritannien har lettet i EU, jamen så vil der være indgået frihandelsaftaler mellem Storbritannien og øh, Canada, USA, Australien, Indien, New Zealand. Altså mange af de lande, som også er i Commonwealth, og vi har sådan en naturlig, øh, hvad kan man sige, historisk, kulturel, politisk. Øh, tilknytning med, med Storbritannien, øhm, og øh, jeg tror derfor, at det kommer til at gå rigtig fint for, for briterne. Jeg tror, at der vil være rigtig mange områder, hvor vi øh, i Danmark og i resten af EU vil sidde med en stor misundelse og se på, at nu kan briterne britterne altså gøre noget ved deres arbejdsmarkedspolitik. De kan selv bestemme det, at de vil sende børnepenge til. De kan selv regulere deres øh, dyretransporter og Nu siger du, at, at de har gode muligheder. Du tror i hvert fald på, at de får lavet nogle øh, bilaterale aftaler med for eksempel Canada og øh, USA. Men hvordan ser du muligheden for, at, øh, at Storbritannien bliver ind på det indre marked med EU? Og hvordan ser du egentlig hele den her forhandlingsproces, der er foregået? Øh, det ser ud til, at det kommer til at tage lidt længere tid, end de første har estimeret. Altså, hvordan er hele den her situation med forhandlingerne mellem UK og, og EU? Altså det, der er det, det, er det som vi i praksis og i almindelighed mest stifter med, det vil jeg kalde for en Spindkrig. Altså der foregår en krig mellem London og uh, Bruxelles uh, om at definere, hvad der er af realiteterne. Og den krig, må vi sige indtil videre, har den europæiske presse uh, siddet meget, meget tungt uh, på. Uh, formodentlig også fordi uh, alle større medier uh, i Europa er uh, meget, meget europæiske, og derfor uh, lapper alt af kommissionens uh, i situationer, der de de kommer med det laver de iser, men hvis man ser bare på, hvad der foregår i britiske medier, f.eks. det her med at med Sachs, som en helt stor spiller i Brexit valgkampen der må sige, at de vil forlade Storbritannien, hvis det bliver nej, de er nu og sige, at det kommer ikke til at ske, alligevel. de de bliver i London, vi har set hvordan hvordan det svækkede videre til det, så kan man jo snakke lidt om de her generelle tendenser, der har udspillet sig i EU efterfølgende den her Brexit-afstemning, hvor vi blandt andet så i Frankrig måske som et modsvar, hvor man så, at den pro-europæiske ja, bevægelse, som man kalder det, en marge, hvor øh, Emmanuel Macron er ligesom stod i spidsen og er meget pro -europæisk. Altså, hvordan ser du den her konstellation mellem Frankrig og, og, og Tyskland, som jo må antage sig at være meget mere pro end nogle af de andre lande? Altså, hvordan, hvordan tror du, det kommer til at definere EU's fremtid? West basketball Jeg tror også, at, at, at altså de her kritiske vinder som senest er kommet fra Østrig, Italien og Ungarn, altså sådan, at de kommer til at vægte højere øh, i parlamentet senere hen også. Eller hvad er dine tanker omkring det? Parlamentet er meget svært øh, at øh, vurdere. Til gengæld øh, er, det også, øh, er det også, at man skal også passe på med at overvurdere det. Altså, øh, jeg plejer altid, når jeg har besøgt gruppen, som står og taler om Europaparlamentet som sådan, øh, demokratiets øh, nye alder. Øhm, og spørge om, hvis jeg en nævne fem navne på parlamentarikere der er valgt hvor der er en valgkvans. Og så plejer begejstringen blive lidt øh, reduceret. Og det understreger jo, at, øh, at øh, vores, øh, den, der sige, den menneskelige perception eller tilgang til tilværelsen, og dermed også til demokratiet, er meget bundet til øh, den øh, kulturelle, og sproglige og historiske øh, ramme, vi, vi lever i. Øhm, og derfor er det, er, er det bare... Øh, det er meget sjældent, at folk de, de har et, et særligt nært forhold til Europaparlamentet. Det er klart, at der er en institutionel magt i Europaparlamentet, øh, men, men netop på det forfatningsmæssige er den jo øh, relativt begrænset. Rådet har indtil videre vist at have stamina til at, øh, at stå imod. Så jeg tror stadigvæk, der, hvor EU-modstanden øh, betrives og vokser, øh, det er jo hovedstederne, hvor vi... Øh, her til sidst, så vil vi gerne snakke lidt om din, øh, måske politiske karriere, fordi du er jo lidt, øh, som medierne kalder dig, en, øh, en stemmeslur, en af de store i hvert fald. Du fik jo, øh, var det over en halv million øh, stemmer, du fik til Europaparlamentsvalget sidste gang? Var det Nej, det? Var lige, under. lige under, okay, men, hæ, men, men tæt på. Og så vil vi godt tænke os at høre, at det her, øh, vi, nu har jeg politiske institutioner her på statskundskab, og der har vi læst nogle tekster om, at der er mange, der tager til Europaparlamentet øh, Europa for at og ligesom bruge som et udstillingsvindue til at komme ind i det nationale parlament, altså i vores tilfælde Folketinget. Er det også en ø, ambition for dig, Morten, eller hvordan, ø, hvordan er det? Ja. Øhm, vi, vi har faktisk en ret tæt tilknytning til folketinget, øhm, og, og det er jeg rigtig glad for. Og men så når jeg er færdig i Europaparlamentet, øh, vil vi vende tilbage til Folketinget, øh, det, det har jeg faktisk ikke gjort op med mig selv endnu. Altså, der er jo stadigvæk et års tid, og jeg tror da ikke, at der er folketingsvalgt nært forslående. Så det, det, det, det overvejer jeg, men, men der er jeg ikke på plads endnu. Så... Den, øh, har du ambitioner om at genopstille øh, i 2019? Jeg lovede allerede min kæreste i 2014, at det her ville være den sidste periode. Så det var, har jeg, det har jeg meddelt allerede lige efter valget i 2014, øh, at, at det her var min, min sidste øh, periode. Og det er også for at øh, ligesom kunne indstille sig på, at øh, jeg skulle finde en anden. Helt til sidst, så plejer vi altid at have vores gæster, når de, når de nu ringer nede fra Bruxelles, øh, så plejer de at komme med nogle anbefalinger omkring byen. Og vi, vi, nu har jeg jo hørt den, øh, den korte radio, hvis jeg ved, du øh, er... Du er glad for, øh, for vin og, og kultur. så altså, har du nogle anbefalinger ned fra Bruxelles øh, til vores lyttere? Altså i, i forhold til det gastronomiske? Ja. Yeah. men også, øh, også som noget der er værd at prøve. Vi, øh, okay. vi vil gerne sige tusind tak for dit, øh, dit kritiske perspektiv til os juleledige der sidder her hjemme i Danmark. Jamen, øh, nej, jeg troede kun det var jul. Okay. Men, øh, <laughs> men, øh, det, øh, det er meget til at være med. I må have en rigtig god uge. Ja nok. tak. Og i lige måde, have en god dag. Ja, lige Tak. Nej, men det klarede Det er meget godt. Jeg meget til. Ja, det gjorde det. Det var. <laughs> vilde vilde der. Jeg tror, jeg, jeg tror ikke lige han, han havde fået med, at vores, øh, vores lyttere sådan hovedsageligt er samlet noget. på SU <laughs> og, øh, og i ikke, derfor, ikke, så ikke har råd til den garzon. slags <laughs> Jeg tror ikke, det er noget, du viser, hvad om der men øh, godt, at han er passioneret omkring det det er jo fremragende jamen, Det kan være, at man lige skal høre den igen, hvis man skal til Bruxelles på et tidspunkt Ja, jeg tror faktisk, man, jeg tror faktisk at han ved noget om det Nu har jeg hørt en kort radiovis Der, øh, der har han fandme nogle gode tips Det, må man, det skal han sgu have Nå, jamen skal vi ikke bare gå i gang med dit faste segment Må du lige præsenterer ja, det Vi har fået Martin ind i studiet, kan vi lige nævne til, til lytterne ja. Det er jeg det er rigtig glad for Jamen, øh, vi skal i gang med anden runde af, hvem er europæerne? Som, øh, som er sådan et lille segment, som øh, går ud på lige at lære europæerne at kende lidt bedre. Og øh, i dag, der øh, dykker vi simpelthen ned i Bulgarien. Som faktisk er det eneste land i Europa, der ikke har ændret navn, siden staten den blev etableret. Øh, det er jo rimelig vildt i sig selv. Til gengæld, så øh, har landet, øh, hvad hedder det, to ret sørgelige re rekorder. Øh, simpelthen, at øh, det er EU's fattigste land. Og øh, det er det land i verden, hvis befolkningen skrumper hurtigst. Altså det vil sige, at befolkningen øh, hvad hedder det, den er simpelthen på 30 år faldet fra 9 til 7 millioner mennesker. Og hvis det her det fortsætter, så øh, vil de om 30 år være øh, på samme niveau, som vi er i Danmark. Altså sådan omkring 5,5 millioner. Er det, Æh, det demografiske underskud, som vi også har i Danmark? Altså de føder ikke nok børn, eller hvad sådan sker der? Nej, det? nej jeg tror simpelthen, at det, det handler om, øh, om udflytning. Altså folk, øh, folk tager simpelthen derfra fordi der ikke er, er arbejde og øh, uddannelser hende det. Øhm, ja, så kan man sige, at øh, udover det, så er landets nuværende regering, den øh, består af en mand, der hedder Roman Radif, og, og hans regering, som er fra det bulgarske Socialistparti, som er sådan et rigtig anti-Vestligt, anti-EU, pro-russisk populistparti, øh, med meget stærke meninger og øh, store, store bånd og knytning til, øh, til Rusland. Øhm, forhenværende, der har det blandt andet været den øh, øh, øh, sidste monark, Simon Borisov, øh, som været premierminister fra 2001, øh, der ligesom havde lavet en koalitionsregering med øh, det parti, der havde sendt ham eksil for 50 år siden. Det kan man også sige, det er noget af et comeback, sådan ligesom at komme fra at være monark, og så øh, komme kom til politik igen sådan 50 år efter, og så øh, arbejde mere eller mindre demokratisk. Øhm. Udover det så øh, går det også lidt skidt med øh, med pressefriheden øh, ifølge Transparency International. Transparency, transparency International. Tak drenge. Tak. Det er derfor, det er derfor jeg øh, hvad det? Øh, der er det simpelthen det mest korrupte land øh, vi har med at gøre. Øh, altså i, Bul i Bulgarien eller i EU? I EU. Ja. Okay. What the og, fuck? Øh, og ikke desto mindre, så er de nummer 109 180 lande på Reporters Without Borders og Alliancen liste. Om, øh, om pressefrihed. Så det er altså virkelig... Reports without borders. <laughs> ja, det, det tror jeg også, de har let længe efter det der navn. Hold kæft, mand, er de betalt ja. en p jeg, man 3 millioner for at finde ud af. Det er fedt. Øhm, Udover det, så øh, har det her medlemskab i EU 2007 ligesom medført, at øh, kyrillisk det er blevet det tredje officielle sprog i EU, altså sammen med, med græsk og øh, det her latinske alfabet. Øh, så det har vi også lige fået med, og øh, indvidere så arbejder Bulgarien rigtig hårdt for ligesom at, at komme op på på beatet i forhold til EU ting de har forpligtet sig til at indføre euroen men ikke altså lige nu er alle landets økonomiske hvad kan man sige alle landets økonomiske ressourcer ikke der hvor hvor EU ligesom siger det det må jeg skulle gerne de opfylder ikke de der klassiske konvergenskrav? nej og de er altså de er stadigvæk under den der hvad hedder det CVM hvor de hvor de ligesom for hjælp af, af EU til at administrere jo altså alt fra juridiske til administrative kompetencer. Ja. Øh, jeg har et øh, godt spørgsmål så. Hvorfor vælger EU at acceptere sådan et land med i, til deres union? Ja. I don't det, get it. Det er I don't get it either. Og jeg synes virkelig det er også sjovt for jeg googlede nemlig det her og var også ret, ret sådan hvad er hvad til det her? Og så fandt jeg egentlig bare frem til, at Junker, han, altså han elsker Bulgarien. Han mener, det er et pragt eksemplar for EU-integration. Øh, og det er blandt andet fordi, at, øh, at, EU, altså, at Bulgarien kan vise nogle af de højeste vækstrater økonomisk. Men det er også klart, at hvis man starter virkelig, virkelig fra bunden, altså, måde, så skal du ligesom også øh, opad. Lige nu har de også øh, medlem, altså formandskabet for EU, faktisk. Øh, så det, det er også rimelig stort øh, at have, når man er så nyt et land. Um. ja spændende land altså ja. Bulgarien så fik vi også lidt at vide om det jeg kan sige har du sagt hvor det er sådan geografisk jeg kan se herinde det ligger sådan under Ja, det ved jeg ved ikke hvorfor et land der ligger over i hvert fald østpå på tæt ved Tyrkiet det ligger faktisk lige op af Tyrkiet nærmest Nej, men jeg tænker også de fleste ved nogenlunde hvor, hvor Bulgarien ligger er mange ikke på fag i Bulgarien? Er det jo, ikke sådan et sted, jo. hvor man uh, tager hen? Der er, der er Sunny Beach blandt andet. Det øh, er, der, er der, the place det, det, der, du har hørt om det før. Oh, yeah. Christ, yeah. Øh, og det blev faktisk etableret, da regeringen bare ønskede at tiltrække en masse turister med udlandsk valuta til øh, Bulgarien. <laughs> øh, sådan, for 60 år siden, der var det bare en sandørken og et par små gårde, som faktisk stadigvæk hed det, som ligesom de, svarer til på bulgarsk. Øh, hvad hedder det? Sunny Beach. Ja. Så det er ikke fordi, de har sådan, ændret kommersielt navn eller noget. Det er bare ændret koncept. Det, ja, det kan man, man roligt sige. Hvordan, Emil, du skal jo på pilgrimsrejse nede for <laughs> vi sidste. Altså Skal ja. du også forbi Bulgarien? Nej, jeg skal ikke til Bulgarien. Nå. Det, er, det er overhovedet ikke plan i hvert fald. Det er, det er mest at blive Kroatien. Og så måske lige tage forbi Albanien, eller hvad der lige ligger i Se om vi når Albanien, inden du tager sted så. Ja, men det kunne da være lækkert. Mm. Eller måske noget, noget Grækenland, kunne jeg også lige overveje at tage ned til. Mm. Og oh, ja. Også bare lidt, lidt langt ned til Athen. Ja, ja det er det rigtigt. Også, der har mig og Martha været på studietur i 3.G. Ja, jeg, jeg, jeg, jeg har også været der. Det er en grotesk by, kan man? <laughs> Altså, der, der ser man lidt af være i hvert fald. <laughs> det er også lang tid, vi har været, der kan man sige. Ja, ja der var opfyldt, men så måske også lidt på en anden måde, man vil gøre i dag. <laughs> det er måske men... rigtigt. <laughs> Apropos sådan gamle antikke byer, så øh, er der simpelthen også så mange antikkefund i Sofia, at det tog 30 år at bygge det bare den første linje på deres subway. Øh, hvad hedder det så? Det der med letbanen og metroen i København, det kan vi godt gå hjem og pakke. Fordi det er sådan altså 30 år drænge med de der grønne container over det hele. Nej, det er fandme Ja, det er virkelig skidt. Det er ineffektivt. Næsten ligesom Afrika. Hold kæft, godt går det langsomt. Virkelig ærgerligt. Sidst, men ikke mindst, så bare lige et pro-tip, til hvis I tager til Bulgarien, så når de ryster på hovedet, så mener de ja, og når de nikker, så mener de nej. Og det ved jeg ikke, hvorfor man ligesom har valgt at være fuldstændig kontra på alt andet intuitivt i resten af verden. Men det er de simpelthen valgt besluttelse Lidt sådan et procesland. Ja. På mange måder, ja. Har du sagt, det er Europa's 16. største land? Er det 16. største land? Ja, det ja. kan jeg se ja. herinde på wow. øh, På Beach, For Beach, Beach ja. eller hvad <laughs> jeg, jeg vidste, ja. det var. Nej, det kan jeg, det, det jeg lige se på kortet. Som <laughs> nu, når, nej, nej, nej. Efter vi lige fandt ud af, ja. <laughs> hvor Bulgarien lå, og ja, ja. På, en, på en fin måde fik jeg sagt, at du aldrig har været i Sunny Beach. Sådan. Ja, præcis. <laughs> ja, præcis. <Nå. laughs> Jamen, det var fantastisk meget, lige at blive klogere på ja, Bulgarien. Vi glæder os til næste gang, hvor du selvfølgelig tager et nyt land med. Jeg har, øh, tænker måske, at Gringland kunne være et fedt øh, land at ja. tage med. Vi skal til jubelanalysen. Vil du ikke præsentere mig, så du gjorde det så fremoverligt sidste? Uh, jeg kan, jeg kan gøre et forsøg. Vi, øh, vi har jo det her koncept jubelanalysen, hvor vi hver uge sætter en ny øh, politiker eller en eller anden form for frontmand eller kvinde ind på et barometer, som ligesom går fra, øh, fra Vestager, som er meget flødende, og der er meget fart på, til øh, May, som er meget farlig og måske også lidt fusket. Så øh, på den... Øh, Horisontale linje, der, der har vi så Kurt ud til venstre og Berlusconi til højre, øh, som ligesom opererer inden for det her felt, som er mellem flødt, farlig, fart og fusk. Øh, og i dag, der, når, der skal vi simpelthen sætte to styks ind på vores jubelanalyse, og det skal man jo ligesom, når, når man ligesom vælger at gå ud af politik øh, samme dag, begge to, så, øh, så kan det vel være for sin plads, at de begge to skal komme ind på vores analyse. Ja, en meget højt løsning, vi finder her på, øh, hvem vi skal have på, hvad hedder det, det er kære jul, øh. Ja, det er jo meget men, spontant. At lige... det, det skete lige øh, med det samme. Øh, men vi tænker, det passer, at Vi skal have både Søren Pind og Esben Lunde Larsen. Og man kan vel lige så godt øh, tage den største elefant i rummet, og det er jo selvfølgelig Pinden. Det, altså, jeg kan jo sige en personlig anekdote. Jeg var jo i gang til Distortion i... Da jeg gik i 3.G. Jeg kan ikke huske, 2015 må det have været. Var, hvor... var det jeg tænkte du var til Distortion? Nej, <laughs> det var det ikke. Det var i Kemarmo. Det, det var samtidig, hvor der var, Folketingsvalg, det passer mig meget fint, det var i 2015. Mm -hmm. I hvert fald, så, øh, så stjal jeg faktisk en, øh, en af de klassiske valgplakater, hvor at, øh, sådan Pind, han kommer ud af flyvemaskinen og ligesom symboliserer den hvide med drøm. Øh, eller byrde. Og den har jeg simpelthen øh, den havde jeg liggende hjemme under min seng i uh, utrolig lang tid, faktisk. <laughs> Jamen, det havde det vel. Det er altså et godt billede. Ja, det er et legendarisk. Altså, har du den Nej, jeg tror jeg, jeg tror, at den øh, forflyttede sådan blevet... Ja. Den under sengen. ja, jeg på at tænke på min partipolitiske øh, overbevisning, og tænkte, måske, måske skal sådan ikke ligge under mine ting alligevel. Men øh, ja, hvis <laughs> vi starter med ham, altså vi har jo de her akser, fløt, øh, fart, fusk og farlig. Farlig, det er han sgu nok ikke rigtigt. Ej, men han er, lidt, han er lidt fløtende, og har også ret meget fart på. Ja, det har han nemlig. Jeg tænker også, det er sådan noget derop. Men jeg tænker faktisk, altså han har næsten... Altså hvis der er en mand, der har fart på, så er det jo ham. Altså jeg glemmer jo aldrig dengang, hvor... at øh, der var billig skandale med Lars Lykke, hvor at det Sandpind som trofaste loydmand <laughs> han var ud og forsvare eh, Lars Lykke om eh, hvordan det egentlig godt kunne retfærdiggøres, at han brugte så mange penge på underbukser og så videre. Og det er egentlig fravendt. Altså, jeg vil faktisk anbefale at det skal man lige at høre på, på YouTube. Det er sindssygt sjovt at høre hvordan han sådan... så, så meget nu blev det faktisk helt skidt for uh, for Lars Lykke Rasmussen når Pind ikke er der til at det ham mere. <laughs> det gør det faktisk, altså der havde havde virkelig hans ryg. Ja, jeg tror også, altså, at Søren Pind han kan stå mere inden for Lars Lykke, end Lars Lykke selv kan. Ja. ja, det tror jeg altså også. Jamen, skal vi ikke bare placere ham op på fart, eller hvad? Hvad siger I? Jo, ja. Så, jo. Så, så, men alligevel lidt hen mod fløjt, ikke? Men, men altså, så om, omvendt. Vi kan heller ikke have ham helt derovre ved Margrethe Vestagervel. Ja. Nej, nej, nej. Hun slår alligevel det meste. Ja, ja, du skal ned under der. Sådan her omkring. Det ja, kan jeg selvfølgelig vi... ikke se derude. Vi, vi, vi ligger det op bag ja, ja, Så over i, over i fart, lidt, lidt væk på fløjt, men oppe i samme ja. område. Altså ja, en fart og flyttende person, der har vi altså sådan pænt. Så skal vi videre til en anden minister, der måske kunne springe skælderen over i noget, der hedder Kedli. Den har vi selvfølgelig ikke med. Men øh, vi har Esplaner Larsen, vi skal have placeret. Og ja, det er jo et øh, godt Flyttende, det er han i hvert fald ikke. Ej. Fart. Mm, nej, vel, overhovedet ikke. Fusk, farlig. Han er Han er mere, mere, han er mere Ej, fisk. Han er da fusket som egentlig i helvede med alt det med landbrugs- og fødevalgministeriet. Altså, øh, ja, ja, Hvis vi havde et par meter, der hedder fisk, så ville vi have taget det med. Ja, jeg synes, han skal i fusk. Altså, han er, han er da fusket. Al det, det, alt det her med og så osv. En, øh, en god øh, bash med Peter Faltoft. Og jamen, hvad, altså hvad skal det igen med? Og så gik han men, så i. Men den bash, den kan man også sige, Altså det gør ham også meget lidt farlig. Ikke, fordi her, han havde menet været dårligt til at respondere på. Ej, det han godt nok, men Peter Falters så. har også været exceptionelt god til at bare blive ved med at skrive en dag. Var det ikke også Esben Lunde fra... Larsen, der blev taget for noget plagiat i hans jo, afhandling? i hans... Var det PUD-afhandling, eller var det hans specielle? Det, det er fuldstændig... Han skal altså ned i fusk, helt ned i bunden med fusk. Altså... Hvor langt i forhold til Vladimir Putin skal vi have? Nej, ikke, ikke så fusket. Ej, okay, det er selvfølgelig ikke, det er relativt. Man Ej, eller er... ikke Viktor Orbán, ikke så fusket. Ej, han er fandme fusket i dansk kontekst. Altså i Lunde... Ej, dansk kontekst, men... Jeg synes, ja, jeg faktisk, det, skal han... med de andre. Ja, jeg synes næsten, at han burde sparspring. Altså, det, bare... også, det ville være lidt, en, øh... det være lidt, hvad hedder sådan noget? En lille opsang herfra. Ja, lige præcis. Det synes jeg godt, han kunne få. Det kan vi altså flytte ham ind øh, næste gang. <laughs> så altså, han, han får bare lige den der den ene gang. Det er vildt. vildt. Altså, hvis du tænker på politikere der har fusket... Du siger både hans specielle kvotekonger, Det her med landbrugs- og fødevareministeriet, der, der sejler fuldstændig med de her beregninger, der ikke har været korrekte osv., jeg vil sige, hvis der er nogen, der, Altså, i verdens mindst korrupte land... Hvis der er en mand, der er lidt korrupt... Ja, han er god til at tilbageholde oplysninger. Og på den anden side, så er han jo, også, øh, han er jo ikke... Har, er han, øh, har han er erkendt sig skyldig Nej, det lyder det, forkert. Det, det, tager, det tager jeg mig ved. Det ved jeg simpelthen ikke, men jeg kan det, sige, det er måske, det måske helt, helt, helt... Altså, 100% på sin plads, at han træder ud af dansk politik. Ja. Han, har ikke, han har ikke så høj målskuer. det har han så godt nok ikke. Men, men altså, man, man skal måske også lige lade være at overgøre det for meget... Yeah. Altså, det kan godt være, at han har den her plagiatag, men så jeg husker, så var det også sige det, var, at det var en eller anden kilde, han ikke har skrevet på. Yeah. Og I, nu spørger jeg bare jer to, fordi de vi sidste har... gange I har været, hvor I skulle sætte kilder på, hvor mange af de kilder, I skulle sætte på, har I rent faktisk sat på? Og hvor mange gange har I bare lige omformuleret lidt, og så bare tænkt, al min viden? Jeg uh, henviser altid kilder. Der, <laughs> og jeg kommer klar, til jeg jeg ikke, ikke på ja. <laughs> vi har alle aldrig drømme om. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Jeg ved heller ikke. Han har dog faktisk 14.000 likes på Facebook. Og apropos Facebook, så kan I jo gå ind og like vores Facebook-side. Vi er så tæt på at ramme de 400 likes apropos. Så det, det vil jeg håbe på. Jeg tror, er der så meget mere at sige? Nej, tak for i aften. Vi håber, I har nyttet ud. Vi ses næste uge.